Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat C1 – Testbuch Die Ansagen zu den Prüfungsaufgaben entsprechen dem Wortlaut der Ansagen in der C1-Prüfung des Goethe-Instituts. Modelltest 1 – Hörverstehen In diesem Prüfungsteil hören Sie zwei Texte. Sie sollen die dazugehörenden Aufgaben lösen. Beantworten Sie die Fragen nur in Bezug auf die gehörten Texte, nicht nach Ihrem eigenen Wissen. Schreiben Sie Ihre Antworten zuerst auf das Aufgabenblatt. Am Ende haben Sie fünf Minuten Zeit, um Ihre Antworten auf den separaten Antwortbogen zu übertragen. Während der Prüfung gibt es Pausen, in denen Sie die Aufgaben lösen können. Am Ende jeder Pause Hören Sie dieses Signal. Hörverstehen, Aufgabe 1 Sie hören jetzt ein Telefongespräch zwischen Herrn Finke, der einen Hund für seinen Sohn sucht, und Herrn Laubsin, dem Leiter eines Tierheims. Angaben zum Inhalt des Gesprächs finden Sie in der Aufgabe. Notieren Sie während des Hörens die Informationen, die Herr Finke und Herr Laubsin austauschen. Zu diesem Gespräch sollen Sie zehn Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch einmal. Sehen Sie sich jetzt die Aufgaben an. Lesen Sie bitte auch die Beispiele 01 und 02. Hier in Wiesbaden, Laubsin. Guten Tag, Herr Laubsin. Mein Name ist Finke. Ich habe ein Problem. Vielleicht können Sie mir da weiterhelfen. Na, wenn ich kann, gerne. Worum geht es denn? Mein Sohn möchte unbedingt einen Hund. Das ist doch schön. Tiere sind für Kinder immer gut. Fördern Sozialkompetenz, Verantwortungsbewusstsein. Ach, meinen Sie? Ich denke, Sie machen vor allem eine Menge Arbeit. Natürlich machen sie Arbeit. Täglich sollte so ein Hund ja mindestens dreimal raus. Bei jedem Wetter. Und zwar nicht nur einmal kurz vor die Tür um, äh, na Sie wissen schon, egal ob es kalt ist oder Hundzerbärmlich regnet. Aber gerade das fördert das Verantwortungsbewusstsein, das Pflichtbewusstsein. Da lernt ein Kind schnell, dass es nicht nur Spaß im Leben gibt, sondern auch Pflichten. Wie alt ist denn Ihr Sohn? »Der wird bald acht. Und einen Hund wollte er schon mit vier.« »Und jetzt rufen Sie bei uns an?« »Weil ich im Fernsehen gesehen habe, Sie suchen immer neue Herrchen oder Frauchen für die Hunde, die bei Ihnen gelandet sind.« hm, das ist gut. Gelandet, ja. Die armen Tiere. Bald ist wieder Ferienzeit. Da sind wir ganz schnell wieder bis auf den letzten Zwinger besetzt.« Das finde ich schlimm. Das verstehe ich überhaupt nicht, wie man so ein Tier einfach aussetzen kann. Weil man es nicht in den Urlaub mitnehmen kann, Herr Finke. Einfach deshalb. Und Urlaub ist doch zu kostbar, um zu Hause zu sitzen. Nein, das könnte ich nie. Wie sollte ich da überhaupt meinem Kind in die Augen sehen können, das den Hund liebgewonnen hat? Herr Finke, verstehen kann man vieles nicht. Aber so sind nun mal die Menschen. Da kommt zuerst so ein kleines, tollpatschiges Wesen ins Haus und alle sind begeistert. Dann aber wächst das heran, wird groß, will raus, bellt, die Nachbarn beschweren sich, die Kinder haben keine Lust, mit dem Hund Gassi zu gehen. Tja, und dann landet manch so ein süßes Wesen eben hier bei uns. Nein, ich kann das trotzdem nicht verstehen. Wissen Sie, ich diskutiere jetzt schon jahrelang mit meinem Sohnemann und natürlich auch mit meiner Frau. Wir haben über alles nachgedacht und sind uns schon bewusst, was da auf uns zukommt. Herr Finke, wo, ich meine, wie wohnen Sie denn? Das ist ja auch wichtig für eine Entscheidung. Soll es ein Stadthund sein oder haben Sie ein Haus, viel Grün drumherum? Oh, wir wohnen am Stadtrand mit Wald und Wiesen direkt vor der Tür. Na, das ist ja ideal. Was glauben Sie, wie entsetzlich es für so ein Tier ist? Für einen großen Hund zumal, wenn Herrchen oder Frauchen in der Stadt wohnen. Womöglich gar in einem kleinen Appartement. Und vor der Tür wartet eine einzige Steinwüste. Verantwortungslos, wirklich? Ja, das ist Tierquälerei. Aber leider nichts zu machen. Gerade in der Stadt sind viele so allein. Also muss ein Hund her. Da wird gar nicht lange darüber nachgedacht. Ein Hund, der ist treu, streitet nicht. Läuft nicht weg. Na, mir scheint, Sie haben sich schon viele Gedanken gemacht. Hätten Sie denn wirklich Interesse an einem Tier von uns? Wissen Sie, wir geben nicht jedem eins. Deswegen rufe ich Sie doch an. Und soll es ein Großer oder ein Kleiner sein? Ein großer Hund braucht viel Bewegung, Auslauf. Und frisst natürlich einiges mehr als ein Kleiner. Ich hätte ja gern einen Großen, nicht so ein Schoßhündchen. Aber meine Frau ist dagegen, da sich ja unser Sohn hauptsächlich um das Tier kümmern soll. Och, da sehe ich kein Problem. Manche großen Hunde sind sanfter und leichter zu führen als ein kleiner. Mm -hmm. Hätten Sie denn etwas Passendes für uns? Einen aber, der kein Trauma hat und deswegen vielleicht unberechenbar ist. Ja, Herr Finke, ich denke, hier würde sich ein treuer, ganz lieber Vierbeiner sehr auf ein neues Zuhause freuen. Och, schön, sehr schön. Der wird sich Leon freuen. Äh, wann können wir denn mal vorbeikommen? Am besten gleich jetzt. Wir haben gerade Besuchszeit. Ach, so schnell klappt das leider nicht. Termine, Termine. Sie verstehen. Heute ist Leon beim Tennistraining. Ja, dann warten Sie mal. Ich denke, Mittwoch Klavier. Donnerstag? Nee, da muss er das einfach mal ausfallen lassen. Am Donnerstag würde passen. Sind Sie dann da? Ja. Und sollte ich doch wieder erwarten nicht da sein, wird auf jeden Fall meine Vertreterin, Frau Jakobi, hier sein. Gut, sehr schön. Ich freue mich. Da müssen wir uns beeilen, bis Donnerstag alles für den Hund einzukaufen. Eine Schlafdecke, einen Fressnapf, Hundeknochen. <lacht> nein, nein. Das, das hat keine Eile. Sie sind gut. Sie können das Tier doch nicht gleich mitnehmen. Nein, Also... Kommen Sie erst einmal vorbei mit Ihrer Familie und schauen Sie sich den Hund an. Und wenn er Ihnen, Ihrer Frau und Ihrem Sohn gefällt, also wenn Sie ihn mögen, erkläre ich Ihnen, wie es weitergeht. Danke, Herr Laubsin. Bis Donnerstag also. Ich freue mich drauf. Ja, Herr Finke. Ich auch. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen also. Das ist das Ende von Aufgabe 1.